Surah Al-Saf Surah Di mana? Di 10. Saya akan kalau ada menjahat Tepuk Al-Quran Surah Al-Saf Al-Saf Al-Saf Al-Saf Al-Saf Al-Saf Al-Saf وهو العديد الحسن <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تنططوا ولا تفتروا dengan nama Allah Yang Maha Mengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan ada yang apa yang ada di bumi. Subhanallahi fil samaa'i was samaa'i. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal hakim. Dan dialah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya ayyuhalladzina aamanu, wahai orang-orang yang beriman, limataku lu namal tas'alun. Mengapa ummak kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Tabur maknan ainuddah. Itulah sangat sangat dibenci di sisi Allah. Antaqulu ma la tafalun. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Innallaha yuhibbul ladina iqadiluna fi sabiilihi Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan dalam barisan yang teratur. Ka'annahum bunyanun marsus. Seperti mana satu bangunan yang tersusun tu, sholat tengok dalam surah Sot ini kita bagaimana Allah Sempurna Memuji Muji, ha? Muji Allah Sempurna. Ha. Jadi sebenarnya puji-pujian bagi Allah pun bukan sahaja Alhamdulillah yang bukan sahaja manusia sahaja yang Muji Allah, betul sebabnya Allah ha. tengok ayat utama, -ha ma -fis wa -tum -ma -tum. Ha? yang termau sabhadilah ma'fisa mawatumata. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi ni tasleh kepada Allah SWT jadi Allah SWT ni maha agung wa huwal azizul hakim dan dia maha jaksana, maha perkasa ha? kalau kita tengok bangunan-bangunan ha, ataupun apa saja ciptaan dalam dunia ni megah, kita kena nampak ha, ciptaan Allah lebih megah. Ha, langit tidak ada ha, tiang langit. kita hidup dalam ha, dalam daripada kita Alam rahim lagi Ke Alam dunia ni Dalam keadaan Allah SWT bagi Bagi udara Bagi air Bagi sebagainya Dalam keadaan tak cas Tak ada bil Allah SWT bagi Pertahanan apa? Sistem apa? Immunisasi Boleh sembuh Sebagainya Tak payah ada ubat pun tak apa Allah boleh bagi sembuh Tapi kita nak cipta satu Ceritaan Robot sebagainya Yang boleh Apa? Uh, Baik ni tak boleh Jadi kena nampak Segala ilmu yang dalam dunia ni Sama ada kedoktoran ke Sama ada engineer ke Sama ada sebagainya Kembali pada Allah SWT ya. ha, Sebab itu kadang-kadang Terdapat di hospital ni, ni Sebab aktif, kan? ha, Kenapa ada orang yang Aduk di hospital ni Hari-hari tengok orang mati Hari-hari tengok orang sakit Sebagainya Maulah ya. orang Tapi dia tak salah Dia tak jumpa aurat ya. Dan dia pun buat perkara mungkar, contoh Minum agak, sebagainya Malam pergi disco, sebagainya Dah banyak, contoh ya. Sebab apa? Setiap hari dia duduk hospital ni Dia tengok orang sakit Orang ya, sebagainya Tak ada keinsapan Sebab apa? Dia tengok orang yang sakit ni Tarik nyawa ni Bukan sebab Allah tarik ya. Sebab dia tengok Secara fizikal Ni sebab barah contoh Ini sebab apa sakit ni? Sebab tak ada kesehatan Jadi sumbat darah sebagainya jadi tidak ada kes sama. Nanti. Sebab tu kena sama-sama. Kan? buat sebagainya. Kita bidang doktoran ni lagi mencabar. Kena bergaul lelaki perempuan sebagainya. Pegang sana, pegang sini. Kan? Tengok luar dalam sebagainya. Kalau tak ada ilmu keimanan yang kuat itu, boleh fail. Kan? Berbanyaklah orang yang koma dalam hospital ni. Kan? Perempuan, tube table, luar, ah mengandung begnya. Kan? Kadang tak tahu siapa. Ya, kita berjadi mangsa ya. Orang sakit Orang ni Kita anaya dia Contohnya Dibiuskan sebagainya Yang eh, menyebabkan Benda-benda semungkaran -benda Banyak pula Jadi kita sebagai doktor Kena ada Satu kurwa ada Satu jihad ya. Maksudnya dalam Hospital kita kata, kalau Ada semungkaran Sakit tak solat Kita suruh dia solat Contoh ya. Sakit ni Allah yang Sembuhkan Sebagainya Ubat ni sebenarnya Satu ihtiyar sahaja Ya Ha. mungkin saya bagi ubat ni ada yang tak sembuh sebagainya ha. tapi yang bagi sembuh ni Allah Subhanahu ada yang sembuh dan kena syukur pada Allah Subhanahu. Ya. Ha. Sebab itu kalau itu tengok Tok Guru ni Aziz dan bila dia masuk dalam IJN tu ya. dia boleh ha, bagi tasbih orang pada nurse pada doktor. Doktor pula datang ha, Tok Guru baca dulu bismillah. Ya. Ha. Jadi doktor tu sendiri dah tertarik dengan dakwah ha, Tok Guru tadi. Ya. Bila Apa ni Waktu pagi-pagi Solat ha, Solat duha Sebagainya Dibuat kuliah sejak Sekejap Sebanyak kan ha. Jadi kita ni sebenarnya Bila orang sakit Lebih-lebih ha, lagi Kalau kita bagi Dia apa-apa sekali pun Dia akan dengar Waktu tu Kita kata Kena ikut Islam Jadi ha, Islam ni yang ajar kita Sebagainya Allah kan Kita bagi sumber Alhamdulillah Oh doktor Dia mengganti banyak Sebagainya Berbanyak orang yang Di hospital sekarang ni Dia mutat Saya ha, tak saya Jurakan Kristinisasi dia masuk di arah hospital ni dia bukan macam kita pergi jumpa sakit yang kita kenal saudara sepupu adik-beradik kan. Ha, tapi orang padui-padui ni dia masuk dia bagi hamper dia bagi duit dia bagi apa sebagainya semua pesakit dia bagi. Kita dekat hospital mana dia dapat duit kan. Ya, habis duit dah. Betul tak? Ya, tapi orang-orang ni dia bagi duit pada pesakit-pesakit tu -pesakit kan. Ha pada pada sehingga kan ada satu gereja di Malaysia yang menempatkan orang sakit AIDS sakit puster sebagainya sebab ada hospitalista yang tak sanggup nak menanggung kos rawatan sebagainya ada masalah masuk dalam gerij bila orang tu sembuh sebagainya mustahil tak dia? tak mustahil tak dia nak, nak mutas tak mustahil, sebab apa dia dah ha, terutang budi, orang tu bagi duit bagi makan belah kasihan pada dia jumpa, sebagainya jadi kita ni jangan hubungan sekadar physical. bagi ubat, balik Ya, sembuh semakin lah. ya, Tak sembuh Allah wallahu alam doktor ada doktorlah yang lebih pakar ada kita bagi tahu ha, ini semua puasa Allah Subhanahu taala bahawa kita punya segala gerak kerja kita ibadah pun ya. oleh Allah Subhanahu ibadah ni bukan setakat kita solat puasa ya, baca Quran tak cukup masa kita ya, banyak kita baca Quran hari banyak kita solat sebenarnya jadi setiap kali kita pergi kelas sebagainya kita ber ha, di hospital sebagainya. semua untuk ibadah kan ha? kena niatkan ibadah pada bau pada kita semakin lama semakin jalan-jalan kan seterusnya ha? pula pada hari-hari lain tu yang kedua kita sebagainya ha? bagaimana Allah Subhanahuw taala dia menghadir kita dia tanya pada kita kan ha? ha? dia kata ya ayyuhallazina amanu limataku lu nama la tafhamu orang muslim kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat ha, kat sini ada orang buat kesimpulan kan kesimpulan Lepas dah cuba kita cakap, baik ayah oi, sebab nasihat kan kena kat diri. Contoh tu, eh. Hmm. jadi dia kata saya cakaplah. Saya cakaplah tak payah baik senang ah, nanti kan kita cakap bukan kita buat pun. Eh. benda tu lagi masalah. <tapi> ya. Sebab bila kita nasihat Allah, automatically insya-Allah kita akan ha, ternasihat diri kita sendiri. Ya. Mana ada kita nasihat orang macam kita suruh doktor tu eh? kan. Doktor suruh makan sayur, doktor tu tak makan sayur. Kan. Ya. Ah, doktor suruh makan ubat, sebagainya dia tak nak salin. Hadir kan? Contoh kan? Susimpel mudah ha, Contoh yang mudah kan? ha, Jadi <coughs> kata, Kabur Sebesar -besar, ha, sububuk, Allah kata, "Taburanna sami'illah an taqulu ma la Sebesar-besar ah subuh kecelakaan, maksiat ni mutu Allah Subhanahu. Bagi siapa yang bercakap dia tak ubah. Dia suruh orang buat amar muka dia buat kemungkaran cuman. Dia suruh orang jangan jangan ni. Ha? Jangan buat jangan couple jangan dok ada istilah ni, Campur laki okay, umpan, Tepuk tampal sebagainya, kan? Okay. Ha, tapi dia sendiri buat. Benda ni bukan kiru okay, staf usahawan, tak ada kiru okay, semua macamlah. Doktor yeah. engineer, ke, jurutera ke, peguam ke, petani ke, dapat PhD sampai tak gosok gigi pun. Kan. Semua. Ada nah, yang tak gosok ni bagi. Kan? Yeah. Ha nampak? Masalah sejuk ni kena. Eh. Yeah. Kan nak pergi solat pun, kata-kata kita kiru -kata, wuduk okay, yang semalam kan? Ah yeah. ha, tak ada. Eh. Yeah. Ambu ya. Kalau Allah tadi cakaplah tu cuba sekian. Kan. Saburo maksanallahi anta ya. qulu ma ya. la tafal. Ini ayat mudahnya. Tak payah nak kita kena mengaji kitab besar. Al-Quran ni sebenarnya satu rupa Surat daripada Allah SWT ha? Setiap hari kena buka Quran. Tengok apa Allah bagi tahu. Ya. Ni kalau di Malaysia ni kebanyakan orang Malaysia beli surat khabar, utusan lah apa lah ni semua dan semua dengan zaman ni dia rubih kan ha. semua dia baca Untuk kedai kopi Quran tak buka kan ha. Quran tak buka ha. lepas tu dia kata Islam ni macam ni Islam ni macam ni jadi pandangan bukan dia ikut dalam Quran dan hadis kan okay. wala Allah bagi tahu kan inna Allah yuhibbul ladzina yuqadiruna fi sabili sapan kan okay. semuanya Allah Subhanahu Wa Taala ni disuka ataupun dia sayang kepada mereka yang berjuang pada jalan ni Sohfan right? ha, Dalam keadaan teratur, tersusun Berpersatuan, ada sistematik ha, Dalam Islam, kena ada sistematik ya. Ka'annahu Allah bagi misal pula Bunyani masus ha, Seperti mana bangunan yang tersusun kukuh Tersusun rafi Mana boleh satu bangunan ni Kita bina atap dulu tak ada. Mana boleh satu bangunan ni Kita bina tingkat dulu tak ya. ha, Sebab itu Islam sama. Kita kata Islam ni ada lima yang rukun, betul. So, ni tiang ni Solat, puasa, zakat, haji, kan. Bagainya. Lepas tu, kita kata cukup lah Islam tu, Kalau kita kata cukup dah Islam tu lima dah, situ tiang baru. Kan? Tak macam rumah kita nak bina ni tiang saja, kan? Tak ada pintu, tak ada dinding, tak ada ni dan sebagainya. Yang kena ada semua ni, akan menyebabkan bangunan Islam tu Sebab itu dalam Quran kata ya ayyuhallazina aamanu bil-amali bil-khuluqi fastu. Wai orang beriman kalau masuk dalam Islam Seluruhnya Jangan kira aurat saja yeah. ha. Jangan kira solat saja yeah. ha. Dari segi sistem politik tak ada kelima ha. Saya tak ada kelima politik Islam ha. Seni jumut ni apa semua tak boleh Kita kena ikut Amerika, UK sebagainya Kerana negara maju yeah. Dari segi ekonomi Kita kata ha. Kita tak kisahlah Dividend ke apa Ekonomi ribat ni sebagainya yeah. Dari segi mata wang kertas kita ni Sebenarnya dunia nilai ribat Kan? Ha, ni kita boleh buat menampas syah lain ya, apa lah ya. sebab apa? Ha? ruang kertas ni sebenarnya menipu kan? sebenarnya tak kenilai ketah tulis 10 jadi 10 gini tulis 20 jadi 20 gini contohnya macam tu kan? ha, tapi sekarang ni di syetak oleh Yahudi sebagainya kan? ha, menyebabkan kita rasa ha, duit yang kertas ni bernilai sebenarnya yang paling yang paling afdal sistem huayah ni kan menulis dina dan dirharam Lepas kalau ada nak kahwin nanti ni kan? ha, Kalau boleh ambil emas kahwin tu, dinar tu. dia boleh simpan Ni emas kahwin RM500 Tahun depan RM500 dah tak guna RM500 kan? tahun depan tu depan ni dah tak ada kan? Tapi kalau kita beli di binal ni Emas ni dirham ni perak kan? Harga dia makin naik Masih naik kan? Ya. Okay. <coughs> boleh faham kan? Insya Allah, Kita tengok dalam Eksirah ni dalam tajuk. Sebenarnya tajuk orang ni panjang sikit gitulah. Nah ada yang kelas awal. Kua berapa ada? ada? Ada ha. Satu yang ada kelas lah hmm. satu. Yang kebanyakan, nyalain. Jualan hmm. ada. Seperti hmm. ha, eh? itu dia oh, lah. Semua nak di sekolah apa, -apa yang ada. Dan nah, dan nak itu mi, lah nak minyak dan sebagainya hmm. Susah Ini wajah. Okay, apa, apa yang ada apa anda? Yang nak berasuh tuan. Okay. Kalau yang uh, dah ada ni, Persekut sebagainya tengok dalam Rajuk penerimaan wahir Itu okay. <coughs> apa asal Jangan pun dah hilang Meja, hilang jam, hilang Nanti yang datang kursi benda tadi benda Bila tu <coughs> Yang ha. nak bagitahu orang mengajar ni kena bagi lah ha. Buat program gempak-gempak Dengan bunga dan sebagainya Ngaji, kuliah Tak ada mudah lain-lain Bilanglah speaker ke apa ni Mereka Sikit-sikit ni. sini, sikit sini. Eh? <tuh> okay, Kita tengok dalam bab Nuh Wahyu ni Jadi Sebenarnya dalam bab ni Sebenarnya bab yang paling Paling penting sebab <tuh> Rasulullah ni diutuskan menjadi Rasul Sebelum ni dalam bab yang sebelum ni Bagaimana Rasulullah berkulwat Berkulwat di Gua Herak Duduk hmm. di sana Beribadat di sana sebagainya berasal daripada orang jahiliah. Bagaimana orang jahiliah ni dia tawar Kaabah ni dalam keadaan kata tak berkaya, belanjang, kan? Hmm. Unggah-unggah ke sebagainya, atulah, kan? Hmm. Ha. Ah, selepas tu dia bawa lagi binatang apa ni? Korban ni untuk untuk apa ni? Berhala tadi. Dan binatang korban ni bukan untuk perhalalan tapi untuk pengumpin-pengumpin tadi. Ha. Pengumpin kepada a uh, Bani Quraisy, uh, apa? Apa ni yang kaum di ni Mekah ni? Ha, sebenarnya pinum membina tanaman duit tu semua untuk pemimpian. Ya. Ha, sebab itu kita jangan mempergunakan agama tapi manfaatkan agama. Kan? Ya. Ah ha, mempergunakan ni ataupun salah guna ni kan, ya. ha, menyebabkan orang salah faham sebagainya. Mak cerita pasal agama tapi nak tarik, eh, ha? tarik benar-benar untuk manfaat di sini. Tapi kita cerita pasal agama sebenarnya untuk ha, cerita tentang Islam yang benar. Ya. Bagaimana Allah Rasulullah ni dia berjuang ni macam, -macam? Kalau Rasulullah ni berjuang dengan keadaan dia agak ha, sakit, ada penat, sak, nangis sebagainya Takkan kita berjuang biasa sahaja ha, Mesti ada yang tengok. dengan Tak ada kita berjuang dengan tak ada orang marah so. Mesti ada yang tak kena hmm. Jadi kita tengok kisah tentang mengawahi ni Imam Bukhari menerakkan adalah suatu hadis yang panjang hmm. Kita boleh tengok balik hmm. Tengah Aisyah menerakkan hmm. Tanah baca maksud je lah hmm. Ni mana uh, daripada Aisyah ummu minah radhiyallahu anha. Tentang formulaan wahyu ini dibula kepada Rasulullah sallallahu alaihi yang baik lagi benar dalam tidur. Maka tiadalah hubungan bermimpi satu mimpi melainkan datang mimpi itu seperti cahaya subuh. Kemudian disukakan ataupun dikemukakan kepadanya untuk berkhulwat, berasingan diri. Apa Rasulullah subuh ni? Ni biasa kena pergi Uh, buat ibadat ha, Ibadat sebelum Rasulullah diutuskan jadi Rasul ni ha, Maka di ibadat dia ikut macam Nabi Ibrahim jangan berkaluat di Gua Hirak Lalu bertahanuk ha, Beribadat dalam ha, Semasa beberapa malam ha. Kemudian Rasulullah <coughs> so, kembali kepada ahlinya Dalam bekalan ataupun mengambil bekalan Untuk ke, ke Gua tadi Menyambung ha, ibadatnya, ni Sehinggalah datang ni Kepada ni kebenaran ha, Iaitu waktu Rasulullah dalam Gua Hirak tu datang kepadanya malaikat jibril. Lalu ia berkata ikra kan. Ya. Ham kata ma ana depon. Ya. tidaklah aku ni pandai membaca. Ya. Lalu berkata kepada Rasulullah kemudian jibril menarik dia tarik Rasulullah. Ya. Maka dipeluknya kuat-kuat. Ha. Jibril waktu tu dia rupa macam manusia. Ya. Ha. jadi kenal tahu bahawa senya Allah boleh bagi kepada malaikat ataupun syaitan untuk merupa macam manusia. Tapi syaitan ni bukan pelik-pelik Jadi ular Jadi apa lagi Jadi kambing hitam ke Jadi, uh, jadi anjing dan sebagainya okay. uh, Jadi benda-benda yang pelik-pelik ni Biasa syaitan boleh okay. uh, Tapi kalau benda-benda yang baik ni Rasanya daripada malaikat Sebagainya okay. Jadi kemudian uh, Dia berkata lagi uh, Baca okay. uh, Jadi Rasulullah ni tak pandai baca Dia orang ummi bukan ummi, ummi ni mak mak saya, ummi ni dia tidak pandai membaca tak pandai membaca dan menulis tapi bukan satu aib pada Rasulullah bukan satu benda yang benda yang buruk sebab apa? sebab Rasulullah ni bila dia ummi, dia tidak pandai membaca dan menulis, mengingatkan fitnah daripada orang yang tali sebagainya Kau kufar ni, mengatakan Rasulullah ni dia boleh kaji-kaji daripada peradaban-peradaban lain dia tengok apa Ha, Rom, parsi sebagainya tengok agama lain kaji-kaji buat ibadat ada ha, sebab itu Rasulullah ni ummi ha, dia tak pernah membaca tak pernah menulis yeah. lalu jibril kata dia yeah. ha, ikhraf sehingga tiga kali Rasulullah kata mak nabi far yeah. aku ni tidaklah aku ni pandai membaca setelah itu dia peluk kali ketiganya sungguh-sungguh sehingga dia langsir erat ha, sangat kuat ha, sangat sesak apa nama tu Maka ia berkata, jadi dia kata, baca bismi Rabbikalalai khalat, khalaf al-insan min alak, baca, Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan, yang menjadikan manusia berdarah. Baca lah demi Tuhan, kau yang muni, suruhlah anda. Lalu Rasulullah pulang dengan ayat-ayat itu dan hatinya gemetar. Lalu masuklah kepada, kepada kalijah dan dikata, jamiluni, jamiluni. Slimokan aku, slimokan aku. Rasulullah takut Asa kebentar ya. Dia manusia biasa Bukan manusia eh. Walaupun nabi Dia rasul Tapi rasulullah ni Dia bukan macam superman Bukan macam spiderman Kita tengok kan eh. ya. ha. Semua benda ada Semua benda ada Boleh ha. Pakai laser kat mata Boleh terbang Ilmu kebal sebagainya ha. Satu dunia ni Dia seorang je Dia superman ya. Jadi kita Menjadi pendakwah ni Jangan jadi macam superman Semua kita yang betul Pendapat kita saja, Orang lain takde Ya ada konsep mesyuarat Orang bagi mesyuarat itu betul lah Tiba-tiba keluar mesyuarat Oh anak tak setuju Saya tak setuju Nampak tu macam-macam kurang Saya lebih bagus Apabila okay. jadi ketua kitalah Sebagainya Sebab tu jangan rispon Sebab apa? Sperman semua dia Dia handsome, smart Perempuan Mumpu suka kat dia Tapi satu kurangan dia Dia panggil spender ke luar Tak ada siapa boleh tegur Jadi so, penakwah ni Jangan jadi macam sperman Ya sebab kita hebat sangat ha, Sebab itu ha, Sanan-sanan daripada ustaz-ustaz Orang-orang -ustaz ha, lama beritahu kita Bila kita jadi orang besar ni, sebenarnya, Susah dah orang nak tegur kita Bila kita jadi orang bawah ni Biasanya orang boleh tegur Tanya siapa semua Tanya kabar Sihat ke tak sebagainya eh, Lama tak jumpa ha, Maskah sebagainya Tapi bila kita jadi orang besar ni, Jadi orang penting ni Biasanya susah orang nak tegur Kita yang tegur orang mana ha, Jadi waktu itu Kena ingat Waktu itu sebenarnya musibah Kan? Waktu tu sebenarnya satu Bala yang Allah nak uji kita Waktu ni kamu ni nak memimpin orang ke Ataupun kamu nak menjahannamkan orang ha, kan? Ataupun kita ni ha, Kata kat orang supaya buat ni buat ni Kita tak buat ha, Waktu tu lah ha, tu yang bagi. Kita baca ayat Quran ni. Ali tadi Alimatahulunamala kan? Kenal ingat Jadi Rasulullah ni Dia takut dalam keadaan dia gemetar sebagainya dia suruh Siti Khadijah ni, umur mu'minik ni, ha? Ha? Apa ni? Uh, selimut kepada Rasulullah. Dan Rasulullah kata, semuanya aku takut ke atas diriku. Lalu Khadijah pun berkata, tidak sekali demi Allah. Ini Siti Khadijah, ni peranan isteri. Ya, nampak? Ha? Bagaimana dia? Ha? Dia wujud lagi, bagi bunti-warsi tersebut. Dia kata, tidak sekali demi Allah. Dia kata, tidak dihina-hina. Engkau selamanya, kerana engkau sebenarnya mempunyai rahim. Kasih sayang. Ha? Mempunyai sifat rahim. Sayang. dan kau memikul beban-beban ha? ada amanah dan kau berusaha terhadap orang yang tiada iaitu ha? orang yang susah dan jamu makanan dan menolong orang-orang ha? di atas dan menolak bandu kan cerita ha? raja bagi tahu sebab apa nabi ni takut-takut dia kata kan? jadi dosa ha? cerita raja bagi semangat kepada nabi kemudian cerita ha? raja bawa ha? nabi ni berjumpa dengan Walfah bin Naufan ha? ibnu Asad bin Abdul Uzza ini ha, orang dulu ni Abil Uzzah ni nama Nama berhala lah Latawan Uzzah ha, Berhala pertama nama dia Qubal ha, Jangan kita baca-baca kita ada Qubal Bawa nama Muhammad Kubal Qubal ha, Dengan lah eh? Muhammad Latar, Muhammad Uzzah Tak ada ha, Ini semua nama-nama berhala ya. ya. <coughs> okay. Kemudian iaitu anak bapa, bapa saudara Khadijah Jadi warafah ni dia agama Nasrani Agama Kristian ha, Sebelum zaman eh? kitab Injil eh. Jadi zaman Yahudi, zaman Injil dalam pandai menulis ha, kitab Ibrani. Ha, boleh tulis ha, Injil pun dalam bahasa Ibrani. Ha, bahasa Yahudi. Maka dicalinnya daripada kitab uh, Injil itu ke dalam bahasa Ibrani, apa yang dikatakan oleh Allah SWT taala, dia yang nulis dan dia telah berusia tua dan buta. Ha, orang dia dah tua dan buta. Maka Khadijah pun berkata kepada uh, Warqa bin Aufan bapa saudara, saudara dia. Dia kata uh, dia kata wahai bapa saudara, saudara cuba dengarkan kepada anak saudara engkau ni. Ha, cuba dengar kisah Al Rasulullah. Jadi dia pun dengar, wahai ha, anak saudara apa yang kau lihat? Al Rasulullah pun cerita bagaimana ha, ha Jibril sebagainya peluk dia punggung keluar semua Jadi selepas tu Waraqah kata, dia kata inilah Jibril. Dia kata sebenarnya yang turun pada engkau ni Inilah jibril yang turunkan kepada Nabi Musa. Sekiranya aku masih muda remaja. Ha ni nampak, ya? Bagaimana orang-orang yang beriman dengan kitab ni, ahli kitab ni dia dah nampak awal lagi, kan. dia kata, kalau kalau dia dah nampak, maksudnya dia dah tahu dah sifat Nabi Muhammad ni bagaimana, ha cabaran-cabaran dia ataupun bagaimana umat dia akan datang. Sebab tu dia kata sekiranya aku masih muda remaja, dan aku masih pula hidup ketika diusir, dikeluarkan oleh kaum kau. Ya. Lepas tu, waktu tu Rasulullah tanya balik, apakah mereka nak keluarkan aku? Ya. Maksudnya Rasulullah potong. Ya. Maksudnya, Rasulullah seplet. Tiba-tiba ya. kenapa nak keluarkan? Ya. Nak, nak halal Rasulullah daripada Mekah ni. Ya. Jawabnya, ya. ya. Kerana tidak pernah datang seorang pun yang membawa risalah. Ataupun Rasulullah, mana-mana rasul atau pun Nabi lain. Sumpama yang kau bawa ini Melainkan dia akan dimusri ha, Dimusri oleh kaum Dan sekiranya aku dapatilah Hari engkau itu tentulah aku akan menolong engkau Dengan pertolongan yang sungguh-sungguh ha, Maksudnya warafah bin al-Fahd dah ha, Waktu Nabi bawa nazi Bawa syiar Islam ni Da'wah Islam ni ha, Maka akan ada orang yang Menentang Ada orang yang tak suka pada Rasulullah sebagainya ha, Waktu itu dia kata Kalau aku hidup lagi Maka aku akan tolong Orang hmm. ha? tua, kemudian si abang itu orang itu mengingat ini. Dan waktu tu wahyu berhenti. Ha, jadi wahyu wahyu berhenti ini bukan sebab uh, sebab apa sebab? Waktu tu uh, Rasulullah dan keadaan takut tak sendiri. Ha? Dan Rasulullah ini ada uh, bagi bagi bagi Rasul Rasul ni wahyu ni dia ibarat macam kita ni macam makanan, macam benda yang perlu semua, ha? benar yang perlu sendiri. Jadi bila wahyu tak datang Dia akan rasa tak sedap Ini wahyu pertama Kemudian Allah berhenti kejap Dan ada ulama' kata Dia berkukan selama dua tahun Dia kata kalau Tak lain Dia kata tiga tahun ha, Dua tahun Kata-kata ha, tiga tahun Ada Habis kata-kata sampai Enam bulan ha. Dan uh, wahyu yang seterusnya Daripada surah um, Daskar ha. ha. Jadi Rasulullah ni Bila uh, Wahyu yang seterusnya Dalam satu hadis ha, Rasulullah kata Dia berjalan-jalan Tiba-tiba pendengaran Daripada suara langit ya, Daripada langit Lalu dia pun Tengok pada langit Dan tiba-tiba tu Sekonyong-konyong ni Semoga apa Yang tiba-tiba kan -tiba, eh. Kali kau datang Pada yang go Herak ni duduk Atas kursi yang ha, Terletak di antara langit Dan bumi Maksudnya waktu tu Rasulullah du'a atas sebuah bukit Kan Rasulullah tengok Tiba-tiba jibril ni bupa Bupa Suatu ni Yang kita tak Tak rasa Tapi dia boleh duduk Atas kursi Yang besar ni eh langit dan bumi. Apa nama? Jadi kita dalam hal ini benar-benar sam'iy. Dan benar-benar sam'iy ni benar-benar yang hanya kita beriman dengan kita dengar. Kita dengar daripada Quran, daripada hadis ini. ini benar-benar gaib. Kan? Senang beriman. contoh ke ghost fahala tak tahu. Tak pernah nampak, ya. syaitan, apa lagi? Malaikat. Tak nampak, kan? Ha ni benar ni kita dengar sam'iy, tak pernah tengok. Ya. jadi benda ni wajib kita beriman. Jadi waktu itu Rasulullah kata terperanjat, terperanjat dan melihatnya lalu dia pun balik Lalu apabila dia balik dijumpai dengan Dia cerita-cerita dia, dia, dia kata Selimukkan aku selimukkan aku kata, Azam milu ni Kemudian uh, turun ayat Quran daripada Allah SWT Ya ayuh hazam mudattir Wahai orang-orang yang selimuk Aku nfa'an dia bangunlah Maka berikan peringatan Haa uh, dan tuan-tuan kong kau agungkan dan pakaian pakai kembo bersih kan kan angin suram ke kemudian ha, ah bauyu turun gitu tu. ya. jadi dalam <coughs> pengajaran atau perumungan dalam dalam uh, yang uh, kisah ini, kita kena dapat satu-satu apa ha, satu kesimpulan yang yang yang uh, yang penting bahawa sebenarnya amanah yang Rasulullah berimu ini tak macam kita ya. kan kita ni tim-timpul jadi exco PSM kan ada peliharaya sebagainya waktu tu pun bila orang dah umum contoh eh siapa-siapa yang nak jadi pengempen dia akan rasa rasa macam terketar-ketarlah kan ada rasa kadang-kadang rasa bulu roma naik sebab amanah tu berat kan contoh jadi nak nak akad nikah untuk jadi suami bila kita akad nikah tu dah sebut sah tu dah macam ada satu batu besar belaka masuk ni macam benar-benar lah. tak tahu lagi apa dia kan tapi bila kita dah ni dah jadi masuk masuk alam lain sebelum tu sengih-sengih awak kata dah jadi pengantin dengan dia tuan-tuan muka mengganti baru lamalah tahun tentunya wali masuk kena masuk kan lima pasang tapi dah ada baby lah tapi nak katanya waktu akan nikah tu susah perempuan tak rasa kan mempara kenapa dia tak ada ha jadi lakilah ani lelaki kena, gentleman kena di standby. Ya. Ha, jadi maksudnya benda-benda amanah yang Allah bagi ni berlebur kan. Ya. Begitu juga dengan ha, Rasulullah SAW alaihi ha, wasallam. Bagaimana berbuatnya? Sehingga kan dia rasa gemetar, rasa takut sepenuh. Ha? Ya. Jadi dalam dalam dalam ni kita dapat ah ha, pengajaran bahawa sebenarnya apa yang diturunkan oleh Allah ni perkara baik ha, perkara daripada keriang ni bukan benda yang kita boleh fikir. Bukan otak manusia fikir. Dan benda yang wahyu daripada Allah bagi ni, Al-Quran sebagainya, Al-Quran ini Allah turunkan wahyu lafaz dan maknanya pada Allah SWT Tapi kalau hadis, setiap hadis perlu si Yang mana maksudnya makna daripada Allah, SWT lafaz daripada Rasulullah. Dan hadis-hadis yang Rasulullah kata ni, ulama yang terkawal-kawal dia tak dapat benda yang ikut akal nafsu. Ini. Maksudnya apa yang Rasulullah cakap ni semuanya ha, Ilham daripada Allah SWT ha, Maksudnya bukan cakap biasa Sebab tu hadis ini Dia ambil panuan dalam syariah ha, Tapi kalau kita bercakap, ni ha, Benda tak ada ha, Gurau ke apa Sebab, sebab Rasulullah ni Sunnah dia apa Sunnah dia bukan cakap sebaik Bukan cakap, ha, cakap, -cakap jubah Sunnah Rasulullah ni Percakapan dia ha, Perbuatan Ataupun takter dia Ataupun benda Contoh Rasulullah sahabat Makan dor kan? Nak makan dor? Tak pernah? Ha, boleh buat ha, Buat majlis nanti Butaan nanti datang Try makan dor kan? Kamar main kan? ha, Atau dor Bisa buat sate, ke sebagainya Jadi waktu tu Bila sahabat makan dor kan? Rasulullah dia tak makan ha, ajak Rasulullah Rasulullah Azim ni tak makan Maksudnya benda tu boleh Dia makan Jadi sunnah ni semua benda yang Rasulullah buat Berbeza dengan kita ni ya. Kita tidur bangun ada orang tidur, tak ada. Ya. Artis, kentuh, kan? artis contohnya. Bangun tidur dia, tengah bangun tidur pakaian saja. Ada orang tidur cara dia gosok gigi. Ada orang tidur cara dia masuk tandas. Ada orang tidur cara dia masuk bilik kena baca doa apa. Sebab itu Islam ni dia perfect. Daripada bangun tidur sampai tidur juga ni. Daripada kita lahir sampai kita mati. sebab itu kena ha? complete dengan Islam. Okay. Jadi dikatakan lagi bahawa sebenarnya Allah uh, subhanahu taala SWT memberikan kepada uh, wahyu pada Rasulullah ni dalam keadaan uh, tak boleh nak tambah tak boleh nak kurang uh, Sebab itu orang-orang ni dia nak kutah belak kutah belak Dia ha. berbelik lah dia dah Tapi ya. kutah hmm. belik kan uh, wahyu daripada uh, ataupun ayat Quran ni ataupun hadis-hadis huh? Maka dia buat syakwah sangka Dia buat benda-benda yang asyad dengki yeah. ha. Contoh dia kata Nabi ni orang ni dia selalu cakap kena ada us bila kan nah, ya. ha, kawin sampai 11 12 isteri. Orang Islam boleh kawin empat eh. Ya. Itu pun penat. Macam mana ustaz? Apa yang ni? Ya. Kan betul ke Rasulullah kan? Ya. Ha itu benar yang ya, Khususan kepada Nabi SAW Itu perlu boleh kita tengok balik. Kan? Ya. Ada pula dikatakan ha ya, benda-benda lain, ya, benda yang meracunkan ya kepada umat Islam. Kan ya, kata benda-benda oh, yang syariat ni benda zaman dulu. Contoh tudung kan. Ya. Kan? ah ha, benda benar ni contoh ha, untuk orang Arab je sebab Arab ni banyak hasil. Ha, jadi kena bagi tolong pakai niqab. pakai ni. Eh, ha, pakai niqab ni. Kan. Bukan zaman zaman-zaman purba zaman ni. Tak dan. Kan. Eh, ni Islam anjurkan sebab apa? Sebab kita tu supaya apabila ha, tutup ha, hijab ini, kalau kita ni ada tanggungfitnah lagi, wajah kita pun menyepatkan orang. Kan. Eh. Ada setengah ulama kata wajib tutup Ha, tapi benda tu yang minoriti saja yeah. ha, Jadi kalau nak langsung pakai, pakai Tapi jangan kita kata oh, benda ni takde dalam Islam ha, Ini pendapat peribadi Takde yeah. ha, Jangan kita menghina benda-benda ha, Ya ataupun syarat Islam yeah. Dan ideologi-ideologi daripada Barat ni dia nak ha, analisis wahyu ni sebagainya dan menyebabkan ha, dia nak kata kepada ha, Pada umat Islam ni Bahawasanya ha, Rasulullah ni Dia fikir dalam perah otak dia dia pegang otak dia dia buat satu benar, ha, jadilah benda itu logik ha, jadilah satu agama Islam ya. ha, ini benar ni kena faham ha, sebab itu dulu apa apa yang yang hina Nabi bernama Faris Nur nengat nama, Nang -nang, nama? Ya. Ha, Rosmah Ma'arif ya. ya. ha, dia dekat dalam dalam TV rancangan apa ya. ha, dia kata Nabi ni kahwin dengan Siti Khadijah umur dah tua, tu nak mampus hina pada Siti Khadijah Siti Khadijah ni Ha, kepada semua Zawjati Nabi ni Zawjati Rasul Dia Ummahatul Mu'minin tahu? Ha, Nampak? Ummahatul Mu'minin maksudnya Mak kepada semua umat Islam ya. Sebab itu ahli baik yang ada di Di mana-mana makam sebagainya Ahli baik ni maksudnya keluarga Rasulullah lah. ya. Maksudnya daripada anak, cucu, cicit Semua ya. Yang bawah-bawah ni ahli baik ni Semua kita kena hormat ya. Sebab itu di Mesir ni kita berdua Ada makam Sayyidina Hussein di makam Saidah Saidah Aisyah. Sudah tahu. Apa Saidah Aisyah anak Nabi eh, Isteri Nabi, kan? Ini cicik Nabi. Saidah Hafsah, Saidah Sufaylah, Saidah Zainab. Ha, ini adik kepada uh, Senang Senang pergi. Tak bukan lagi. Ha pergi. Kalau ada setengah pendapat ulama berkata, pergi ke ni uh, makam Saidah Aisyah ni, eh. eh. Masjid Saidah Aisyah, kan? Eh. Di, di dekat dengan Masjid Sultan Hasan. Pergi ke Masjid Sultan Hasan. Tinggi pintu dan cukup berapa? Sebelah dia masjid Rifaqain di dekat jalan Tolan. Ini kena boleh buat jauhlah makam di mana kalau kita pergi ke a Saidah Aisyah ni, kita boleh yang minta a beristi minta doa sebagainya. Dan antara doa yang mustajab adalah minta jodoh. Di ni Saidah Aisyah. Di makam-makam lain -makam semua boleh. tapi Saidah Aisyah tu antara tempat yang khas. Anak buku pergi sana Tulu. Nak katanya sebelum ni ha, Ni cerita lain lah ha, Petua nak cepat kahwin ha, Sebab nak bagi tahu, cerita Cikgu ni cerita, cerita. Paling jangan beritahu lain like. ha, Dulu di Malaysia Tahun-tahun minta nak kahwin Lepas tu belajar Memenuh ha, Mak ayah memang tak bagi ha, Sampai mak ayah nak bagitahu Kalau kahwin Apa semua jangan masuk eh, Pintu rumah Nampak? Jadi tak? Tapi ha, boleh kahwin Macam oh, mana tak? Ha, minta petua Bawa peromah sybil tu Anu, gitu, ah? <SILENCIO> ha, tapi antara betulnya tadi lah Kita pergi jauhlah makam ni ha, Semua makam sahabat Makam ahli baik Makam wali Allah ni Beza eh? Kita pergi doa minta kepada Allah SWT Tawas tu dipanggil Doa kepada Allah SWT Dengan berkat ha, Ahli baik Rasulullah kita Sebutlah Sayinah Aisyah Sayinah Husin apa, Husin sebagainya ha, Imam siapa Imam Ibn Hajar Sepalagi Imam Syafi'i Jom tu Kan ya. Ha, Allah SWT berkenaan lah, doa, sebagainya. bagilah aku contoh faham tentang Islam ha, boleh faham tentang quran faham tentang bahasa Arab sebagainya kalau ni ha, medik ada madan-madan yang susah sebagainya kita cuba pergi mungkin waktu kita belajar ni dah betul lah tapi Allah nak bagi kefahaman kita tu susah lah sikit ha, sebab kita kena minta di, kepada Allah SWT Dah ada setengah pendapat kata tak boleh nak tawas ni tapi dia hilang ya. ha, kalau kita nak guna tak lah Ha, tapi kalau kita nak guna boleh kan ha, tidak sampai tahap ha, kafe ke sebagainya okay. <coughs> jadi <coughs> ada juga kuat yang lain sama boleh yang hantarkan pada Rasulullah ni dia belajar Quran ataupun buat agama Islam ni daripada Abu Hayran ha, pada Ribu Hayran ha, pada Ribu Hayran yang di Syam ha, sebelum ni ada bab dah ingat ha, tadi Warqa ada juga yang dikatakan tuduh pada Nabi ni belajar pada Warqa tapi semua anda yang anda yang tuduh tuduhan tu, tafsiran tu semuanya hilang Ada nak menjauhkan umat Islam ini daripada ah ha, daripada Islam. Ha. Sekiranya maksudnya dalam sikit sini apa ni Muallif ni ataupun penulis kitab ni apa, apa ni saya Muhammad al-Butti ni dia tanya, "Baik kita kalau Rasulullah ni boleh melihat ha, apa ni, hmm. boleh melihat ibil dengan mata pada ini, takkanlah wahyu tu sampai sebalik tabir tu." Takkanlah wahyu tu Biasanya Jadi kenapa Rasulullah ada rasa takut Waktu dia terima wahyu Waktu macam-macam soalan-soalan Dan ada Sehingga Rasulullah ni Dia Rasa takut, rasa gementar Benda ni bukan benda yang biasa Benda yang normal Tak ada Maksudnya benda ni Benda luar biasa Rasulullah tengok satu Oh, satu makhluk lain Malekat Dia datang kepada kita kan? Kita ni tengok cerita hantu Contoh kan, malam kan? Tidur dah Tidur dah semua sorang kan? itu bau jin kita Jin-jin kan? ha, ni sebenarnya Dia tak boleh bupa macam Kita tengok dalam TV Tak ada Nanti tidur jadi Unti anak Aku semua keluar ke kepala kan? ha, Tak ada ha, Benda-benda tu ha, Habis setengah ulamak kata Kalau kita nampak kan? ha, Mungkin dia khayalan Hayalan Jangan nampak Zohir itu, Tak ada ha, Tak ada Ha, Anta ni lah orang yang nampak zohir ha, mungkin waktu tu dia ha, takut sebagainya, sangat terpelihara tu. Tapi kalau kita tengah biasa-biasa tak ada. Dia tak boleh. Mengikut pada ajaran ulama kata kalau kita betul-betul nampak jin zohir macam macam macam tu ah boleh tahap kita ni diragui. Kan? Yeah. Ha, maksudnya betul ke dia ni Islam atau Ataupun dia ni ha, normal ke tak? Yeah. Ha, orang biasa tak boleh nampak. Yeah. Ha, melainkan Allah bagi kasar ha, boleh nampak sebagainya. Okey. <coughs> Jadi ringkas sini Jadi orang talih semua ni Dia Mendakyahkan Ataupun menuduh pada Rasulullah ni Wahyu ni daripada Cepasan idea Jadi Dia ruad balik ataupun Dinafikan balik oleh Oleh Apa ni Syekh ni Bahawa dia kata Kalau sekiranya Benda tu daripada batin Sebagainya Takkan Rasulullah ni sakut Kalau dia boleh fikir sendiri Dalam kepala dia Kan Takkan ada tiba, tiba waktu tu dia, dia balik Pada setiap hari yang suruh selimut dan sebagainya ha, Jadi benda-benda tu Kita boleh faham benda tu ha, Bukan daripada ha, fikiran Rasulullah Ataupun ha, apa yang dipikir sini ha, Jadi ha, Jadi soal orang panggil apa, -apa Ilham inspirasi ataupun ha, Juritan batin ataupun benda-benda yang ha, Kita panggil tu Yang daripada idea kita dia tak akan rasa benda-benda macam takut rasa kagum, rasa pucat badan sebagainya, sebab benda tu boleh fikir duduk rumah tiba-tiba keluar ke sebagainya tapi dalam nak buat syariat Islam ini, bukan macam tu kalau kita nak buat program, mungkin kita boleh fikir, create idea sebagainya tapi nak menghidupkan ataupun apa, membuat agama ni bukan macam bukan buat agama, maksudnya nak menyampaikan Islam ni, bukan boleh kita buat benda yang ni Yeah. Ha, jadi di ha, panjang Dikatakan di Sehingga dikatakan oleh eh uh, mualaf ni bahawa Rasulullah ni sampai dia rasa ha, ha dunia ni macam sempit. Ha Ada yeah. ha, kata benda tu sampai takut ha, sampai rasa rasa gementar sebagainya sampai rasa dunia tu sempit. Yeah. Ha, sehingga ha, ha, malaikat ni tanya kepada Rasulullah Ikhrab Ikhrab Dan Rasulullah Dalam keadaan dia, dia Dia takut dia kata Mal'an Nabiqbal Apul ha, kan orang yang Boleh baca ya. Kemudian dalam Kesuatu 94 ya. Ya. Ada hadis Menana ya? wahyu ni uh, Jadi ada dengar orang ni lain Orang musuh Islam Dia kata -kata, Kenapa kalau Rasulullah nampak Sahabat lain tak nampak Kan ya. Ha, kalau betul dah Dia kata Malikah jiva tu mustah Sampai duduk atas busi ha, Di tinggi langit Dengan bumi Kenapa orang lain tak nampak Kan ha, Di sini ulama menjawab pada ha, Dia kata Benda-benda yang mata kasar manusia nampak ni Ada benda yang kita tak nampak Betul tak kan? ha, Maksudnya Kalau kita just Benda-benda yang zahir Benda baca indah ni kan? ha, Kalau kita manusia biasa ni kan? ha, Bukan Nabi Bukan Rasul Maksud kita nampak ha, Sebab itu dalam ni Malik bin Nabi Dia menegaskan bahawa Contohnya macam orang buta warna lah kan? Ini dah segi logik akal Buta warna contohnya. Dia tak nampak hijau, kuning sebagainya Dia tak nampak Jadi benda-benda tu dia tak nampak kan? Ataupun dia segi Warna yang kita tak nampak Contoh kita kata ada infrared kan? Nampak ke? Tak nampak kan? Atau kita kata uh, apa? Astral violet ni Kan? apa ni? sifat ni kan daripada cahaya matahari sebagainya. Jadi benda-benda ni bukan matahari asalnya nampak. Kan? Ha, jadi di sini kelebihan kepada Rasulullah SAW Alaihi itu sebagai satu mukjizat kepada dia. Kan? Ha, jadi benda-benda ni kena rawi. Sebab kita mungkin dalam keadaan kita sekarang ni kita belajar sama-sama kita kita tak jumpa lagi orang beragama Islam. Tapi kalau kita belajar di Malaysia, mungkin sahabat-sahabat kita sebelah ada ada orang uh, apa? China, India sebagainya Kristian yeah. di sini ada ke setelah dengan Arab yeah. ha. kalau ada yang setelah dengan tu mungkin ada yang Kristian sebagainya kadang, -kadang dia bertanya kita macam-macam kan? apa ni apa sebagainya jadi waktu itu kadang-kadang kita pun rasa terhadap rasa macam ragu-ragu tu -ragu. yeah. ha. so, sebab kadang-kadang ada setengah golongan Orientalis ni dia menyamar nak, nak belajar Islam contoh nah, banyak orang orang di Indonesia beri ah, IPT ni dan mutat ha? Terutama mangsa dia pun perempuan ha, Ni kena tahu Dia nak belajar Islam Contoh yang nak tanya tu Tanya ni tanya, tanya ni Adalah ha, Oh, Tiba-tiba minat kat dia ha, Bangla lah apa, India lah sebagainya Tengok muka macam syarokan Habis ha. Dah tak jadi dah nak tengah Islam tadi tu ha, Jadi ha, Cerita tentang Aisyah Bukhari ha. Aisyah Bukhari Siapa lagi sebelum ni Ken? Apa ni Aisyah apa ni Siapa lagi sebelum ni Tengok nama banyak ada 2 3 bukan 2 tapi 2 3 kes yang sa yang menyebabkan dia mustah. Walaupun mak ayah ni berjuang pergi Kuala Kili Pinang apa ni, KL, Kuala Lumpur pergi mahkamah sebagainya nak berjuang, tapi undang-undang Malaysia, ah ha, ni kena tahu. Nampak eh? Undang-undang Malaysia ni tak membela Islam. Kan? Ya. Dari segi agama rasmi tahu, boleh. Tapi apabila satu lagi, ah uh, dia satu artikel, section apa bila abis -abis, apa ni awak dengar ni kan dia lebih 18 tahun maka dia boleh apa ni tukar agama ke bahasa sebab itu ustun saleh abah kan ya, kena saleh bekas ketua hakim negara sebab apa dia dicat ya, sebab apa dia dicat daripada hakim negara sebab dia pernah satu kes ha, orang Cina ni dia nak masuk Islam ya, ini peranan kita ni walaupun kita jadi doktor ke hakim ke peguam kita kena pentingkan Agenda yang bawa Keizahan Islam ni Mengagumi Islam Maka orang Cina yang nak masuk Islam Umur dia waktu tu 16 tahun Mak bapak dia masuk mahkamah sebagainya Untuk tarik balik kes ni sebagainya Suruh dia masuk balik Buddha sebagainya. Jadi waktu tu saya Abang ni dia kaji balik Perlembagaan ni tengok 18 tahun kata ni bebas bagaimana Jadi ditangguh tangguh kes tu Tangguh kes yang orang Cina tadi nama nak masuk Islam sehingga umur dia 18 tahun dua tahun dia tanggung bila dia buka pada kes tu ok waktu tu remaja tadi tu dah cukup umur 18 tahun waktu tu dia orang Islam waktu tu lah yang si mak bapak sebagainya karabat-karabat yang Cina tadi tu saman kepada selayabah ni dan kajian Malaysia abang senang hati dia boleh <coughs> boleh pecat betul dia sepatutnya dia kena nampak satu penghargaan bagaimana dia jihad dia untuk untuk di di dalam ha, medan perundangan susah. Kita sebagai hakim kesnan, kan? Ya. Orang nak minta, musat orang nak minta, orang nak minta apa ni? IFC buat satu suran saja, ya. ha, jadi kata-kata kita tu tak boleh ha, Sebarang Nah, ya. ha, begitu juga dalam dalam ni tadi, ha, bagaimana tentang Rasulullah ni diutuskan dan dia tak boleh nak cakap sebarang kan? Ah ya. ha, sebab itu diilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahyu ini Ah ha, bukan benda yang orang lain boleh fikir. Ya. Ha, kita ni pandai sama PSG, kita kata Islam ni sebenarnya bukan macam ini, Kita kena lebih lebih lebih macam. Ah ha, tu masuklah Islam hadari sebelum kan. Ya. Ha, Islam hadari ini ha, dia jadi muskil. Islam yang macam mana? Ya. Adakah Islam yang sebelum ni tak lengkap dah? Terpaksa kita buat pula Islam hadari. Ya. Ha, ini satu kemuskilan Ah ha, benda yang ha, kena, kena faham. Ya. Dalam program perkembangan Islam hadari tu. Kan? Ya. Ha, ni kita kena tengoklah ada siri fakta ni walaupun dia kata Islam ni ada 10 dia punya sebagainya dia buat rukun yang lain kan ya. ada benda-benda asas kan ya. ya. kita tengok program-program yang dia buat ni ada dia punya forum Islamadori dan masih sama ada konser amal kan ya. ha, konser amal untuk kualiti sebagainya baguslah. Tapi Nabi menyanyi ha, menyanyi orang, orang perempuan menyanyi rock sebagainya dan untuk kutip duit kutip duit untuk untuk untuk kamu amal boleh je tak boleh sebab itu dalam Islam ini, dia ada sifat ha, inkiladiyah. Maksudnya sifat ha, tak boleh kita campur dengan benda yang batil, benda yang uh, zalim, yang maksiat. Ha, inkiladiyah ni maksudnya menjatuhkan yang, uh, menerbalikkan yang batil. Ha, kena ha, tak boleh bercampur dengan satu majlis, tak boleh campur dengan satu tempat, tak boleh campur dengan satu negara ni Benda yang buat maksiat dan benda yang yang, yang yang yang contohnya dia tengah kata pendapat kan dia kata sebab apa kita kita tanya sebab apa pergi lesen alat diri sebagainya kan rumah word ataupun unisex salon kan tahu unisex salon maksudnya lelaki perempuan boleh masuk dalam dalam kedai gunting kan dalam sama tak lain kan lelaki perempuan boleh boleh boleh boleh ha? boleh layan tak kisah kan sebab apa di di di kan di, kita minta dia haram sebenarnya ada ada sentiasa pendapat orang-orang kata kan selampau ha, nak backup dalam keadaan dia tak menilai Islam macam mana kita nak tengok juga ada segi politik kita ni kena tahu kita nak raih masyarakat kan? nak raih sokongan boleh ha, tapi kalau masyarakat contoh Kata orang asli ni semua minum ha? suka minum arak bagi arak seorang so, majoriti ni maksudnya dalam demokrasi ni sebenarnya dia pada orang-orang jahiliah kan yeah, benar-benar yang uh, barat dan yeah, sebagainya kan yeah. tapi yang kita guna hanyalah sistem ni kan yeah, sistem pilaranya cuma dari segi demokrasi yang sebenar ni yang dibawa oleh barat ni dia kata suara majoriti ni ibarat macam suara tuhan ha, dia kata god kan yeah. maksudnya majoriti manusia ni nak apa ha, maka itulah nah, demokrasi kan yeah. ha, tapi kita dalam sistem kita ni demokrasi berparlimen ataupun raja berperlembagaan ni kita nak membawa Islam itu Dengan melalui sistem pilihan raya ya. Sebab itu kita bawa Bawa dalam Kita masuk dalam Tanding dalam pilihan Dan kita tidak mengiktirah Sistem ini Tapi kita menggunakan Sebagai wasilah ya. Hanya kita menggunakan sebagai Wasilah Wasilah ini maksudnya Jalan ya. Jalan macam mana kita nak mencapai matlamat ya. Sebab itu dalam Dalam orang Ada setengah pendapat Dia kata Ha, kita tak boleh nak elak dah masyarakat sekarang dah modern ya. dah arus dah semakin bertambah sebagainya ya. ha, jadi orang nak judi, nak arak sebagainya, tak nak, nak tolak jadi terpaksa kita bagi lesen ya. daripada kita tak bagi lesen contoh, ya. dia berjudi juga minum arak juga, contoh ya. lebih baik kita kawal semua judi-judi arak-arak ni, dan kita bagi lesen kepada mereka, ha, nampak? Ha, tu tak boleh, sebab kalau kita dalam negara Islam ni, kan? Ya. Ah ha, Tak boleh kita nak memberi kan Satu tempat Kalau nak import tak apa. Nak mengeluarkan Nak buat kilang Nak bagi lesen tak boleh ha, Nak bagi tempat-tempat Tempat bagi orang ni Boleh Contoh-contoh Orang minum arat contoh, eh, Orang sokok eh. Ada tempat-tempat yang boleh Sokok betul tak ha, Maksudnya ha, di Contoh di Kelantan ni ha, Walaupun arat ni Kita dah haramkan dari segi ni ha, Tapi ada premis-premis untuk orang Bukan Islam ni Yang nak menjual arat ni dan kita tak ada kilang di di di Kelantan ni. dan nak minum dia sebab tempat ni tak ada tempat berukur sesimbas kan yeah. diseromakan apa godaklah penggalih itu akan ditangkap ataupun di, didenda kan yeah. sebab itu kita uh, a Islam ini dengan Siasat dengan puasa sebab itu aku guna hari ni apabila dia uh, first time dia jadi menteri besar eh, tahun 90 yeah. menang di Kelantan dia kata, saya berdakwah di Mesra ni uh, 30 tahun 40 tahun kan yeah. Ha, start dia habis belajar Habis mengaji Daripada Pakistan Lepas ha, tu Daripada India Lepas tu ke Mesir Sebagainya Balik ke Malaysia Ceramah Dakwah Sebagainya Buat program Sebagainya Setengah-setengah ha, tu Ada setengah Tempat yang dia pergi Dua orang dia Tapi ceramah sama je Macam orang beribu dengar ha, Start Ibrahim Libya Yang penang Syahid ha, Syahid ni Tahun 85 Ada ha, dua, dua orang seorang Dia dengar Tapi dia ceramah sama saja, Macam orang lain Sebab itu kita bawa Islam ni Tak kira Ha siapa yang dengar, Ataupun siapa yang ikut kita. Kalau waktu sikit, lah waktu banyak, banyak. Tapi jangan kita rasa megah pula. Oh ramailah sokong kita. Insya-Allah kita boleh menang. Dalam keadaan ha, kita tak bersedia lagi untuk ha, um, apa ni? Ambil apa kemenangan tu, kan. Okay. Okay. Jadi <coughs> jadi di di apa ni? Ambil kat kata, -kata tu guru ni. Dia kata Bila dia dah jadi menteri besar ni, sebelum ni dia dok ceramah, dok profesor sebagainya susah letih kan lah. yeah. maksudnya bukan letih mengeluh sebagainya tapi nak bagi tahu ya lama kan yeah. orang dulu ni kalau zaman-zaman dulu ni 70 60 dulu ni orang semua pantai waktu dulu yeah. ha, kalau di di ni di Kelantan ni di seberang apa semua ni ataupun yang kulit ni kebanyakannya peng apa ni dia punya modal kadang-kadang belum dia lucah yeah. ha, jadi nak tukar benda-benda ni nak tukar daripada orang duduk sembah pantai sebagainya kan tukar daripada orang minum marah apa semua ni nak judi kan tapi bila dah jadi menteri besar ni jaga kata cara kita nak berdawah ni lebih mudah sebab apa daripada kita duduk selama sebagainya tadi 30-40 tahun apabila kita dah megang kuasa dah ada kuasa siasa ni maka kita boleh keluarkan satu surat rasmi saja surat so, rasmi minta semua rumah-rumah hurut ni tutup rumah apa ni dia ya, pun mana-mana tempat-tempat maksiat ni, tempat -tempat ni dia tutup tak bagi lesen maka semua gitu nampak ah ha, itu kelebihan kita ada puasa macam ha, santri Islam sebab tu Islam ni kita bukan hanya untuk dalam rumah saja kadang mengaji baca yasin malam jemaat kan? orang meninggal baca Quran sikit kan? ha, baca tahlil sikit tak ada kan? Quran buat baca tarannum awal majlis kan? akhir majlis baca doa tu je Islam tak ada dah benda lain yang lain-lain kita tak amalkan Maka dari situ kita akan nampak Kelompangan ya? Ya. Jadi kita sambung lagi sini Antara yang di, dikatakan lagi Kesimpulan tentang bukti-bukti ini Bahawa sebenarnya Al-Quran ini Rasulullah minta pada sahabat Tulis quran Sebab tu ada penulis-penulis wahyu ha? Antara contohnya Mu'awiyah Antanya ya? Ha? Ya? Jadi Tapi hadis ini Sebaliknya dengan hafalan Ha, maksudnya Rasulullah tak bagi bagi tulis. Ha, bila Rasulullah dah wafat, bau alim ha, dia, dia boleh, ampun ha, tulis apa ni? Ha, hadis ni. Ha. Okay. yang keduanya nya. Apabila Rasulullah ni uh, ditanya oleh sahabat, Rasulullah tak jawab serta-merta. Ha. Ha, banyak soalan daripada sahabat tanya untuk macam, -macam kan? ha. Tapi ada setengah tu yang Al-Quran ni, Allah sendiri yang bagi, ha, turun ayat. Kan? Wahyu, kan? Bagaimana tentang uh, contohnya uh, apa ni uh, tentang bagaimana tentang hai uh, uh, tentang apa lagi uh, tentang apa ni uh, tentang kon uh, okay. uh, jadi semua semua ni uh, Rasulullah tak jawab terus uh, tunggu wahyu sebab tu antara antara kisahnya ada uh, kisah sahabat ada uh, uh, dia apa ni uh, dia membocorkan tentang strategi strategi dakwah Rasulullah kan. Maka waktu itu dia ikat diri dia di tiang masjid Rasulullah kan. Ah tak apa tak ah keluarga dibagi pengen tapi dia tak amukan. Sebab apa? Dia sedar dia salah. Rasulullah tak suruh apa, Rasulullah tak genda pun sebagainya tak bagi ekor tapi dia sendiri buat Sebab ada bocor rahsia sebagainya yang dia rasa salah dia buat dia ikat diri dia waktu itu Rasulullah, ha. tunggu dulu, ha, Sebagainya dan apabila turun wahyu, Allah kata boleh ha, bebaskan sebagainya, maka waktu itu bawa dia dia bebaskan. Ha. Maksudnya Rasulullah ini bertindak dalam keadaan dia melihat dulu keadaan Ada ha, setengah keadaan Yang apabila contohnya dari segi tawanan perang, Tawanan perang waktu itu tak ada lagi ayat Quran turun, ha, Jadi ayat Quran yang dia turun secara peringkat-peringkat dan bukan sekaligus gus eh? ha, quran ini daripada dia memang dah ditulislah. Daripada di di di, di apa ni? Ah ha, daripada para pedang ni, di Lauh Mahfuz ini diturunkan ke uh, ke langit dunia ni pada bulan Ramadan. Ha, contohnya pada 17 Ramadan. Ah ha, kena ada nurul Quran. Kan ada juga Lailatul Qadar. Jadi dua kali tuan Mana satu Quran turun, Lailatul Qadar ke? waktu 17 Ramadan kan nescoba dalam 10 ayat tadi jadi 17 Ramadan ini ah ha, langit ha, daripada loh mafus turun ke langit dunia kan ha. daripada langit dunia nak turun ke rasulullah ni sikit-sikit ni sikit, ah eh? ha, itu yang pertama ikra tu waktu dzilot padah kan jadi kena tahu ah ha, beza antara nuntul Quran dan ha, dan ha, apa ha, Quran daripada loh mafus dan kepada rasulullah Okay, <tuh> okay. Jadi dikatakan lagi Rasulullah ni Seperti dia ketahui adalah Orang yang ummi Butuh huruf Dan dia tak boleh nak Atur apa ni Ataupun dia tak boleh nak tahu Cerita bagaimana Cerita Nabi Yusuf contoh Cerita Nabi Musa Cerita tentang Quran Siapa nak kaji benda ni Siapa nak tengok Belik manusia Sebagainya sebelum Quran tu Kita tahu Baik daripada Quran Betul so, tak Kita datang musli pun Kita tahu cerita-cerita Tentang Quran ni Kita baca buku sebagainya Tapi Rasulullah bukannya. macam tu. Jadi benda-benda ni semua Allah ha, ha, sampaikan lagi wahyu lagi Al ya Quran. Sebab itu dalam Quran ha, disebutkan awal dengan syaitan najim. Wma kuntatatlu min qabli min kitab, walat khutthu biyamin. Iddalat tabr mubkilun. Dan tidak engkau membaca terdahulu daripadanya sebarang kitab dan tidak pernah pun engkau menulis dengan tangan kanan engkau. Kalau tidak sedemikian sudah tentu memberi syak kepada penentang penentang. Allah ha, orang yang terkini perisak. Dan Rasulullah ini terkenal daripada orangnya sebagai seorang yang amanah Al-Amin Selama 40 tahun Rasulullah ini Bila dia nak sampaikan Islam ini Satu masa itu bila dia nak sampaikan secara Zohir Secara Zahriah Zah ini, ini Sebelum ni kan Kalau kita tengok Rasulullah ada Lepas ni kita akan tengok Setiap panggilan yang ada Bula-bula dengan secara Seria Dengan cara Rasulullah Sebab waktu itu umat Islam tak amai Ya dan orang Islam di, di sektor sebagainya. Ha Sina Bilal ni letak kan batu yang musal ni di atas dapur ya dan ha diletakkan di atas pasir yang panas. Ha ni kalau musim panas nanti boleh try. Bagi jauhlah musim panas ni try dulu. Ha dah try. eh. Dah kena kena. Eh, ha, jadi waktu tu kita rasa memang terbakar Macam nak masak pulak gitu. Kan. Eh, ha, jadi kita try eh. Bukanlah try jadi tunggu kan. Eh, maksudnya cuba rasa bagaimana Ha, Seksanya sahabat ha, Sumayah ni ha, Antara syah, syahidat Ataupun wanita pertama yang syahid ni ha, Disulur daripada kemaluan sampai kepala ha, Keluarga Yasser, Yasser. Ya. Ha, ayah, ni Amal ha, tu Yasser Ayah Amal ni Diikat tangan dan kaki ni Ini waktu-waktu Islam Waktu mula-mula ha, Waktunya maksudnya nak bagi tahu pada kita Kalau kita di seksa, di penjara sebagainya Benda tu ha, Sunnah Rasulullah Ya dan ama biasanya menyayangi mak apa ni ayah kepada ama tadi diikat tangan dan kaki dia tadi semua ni ada printer ada kuda ya diikat jadi dilepaskan lepaskan dia letak cengesti pada kuda tadi lari kuda tadi apa tercabut tangan dan kaki bagaimana rasa istis kita dengar ni mungkin tak nampak lagi tapi bila benda tu dah terjadi waktu tu kita akan iman mungkin rasa ni Kan. orang kena tembak kepala contoh waktu Jepun dulu kan ha, Islam ataupun ni suruh zina, suruh aku suruh bunuh orang sebagainya kalau tak tembak kan ha, waktu tu kalau kita dipaksa kan dari segi darurat darurat-darurat ha, pun kalau dipaksa paksa suruh bunuh orang ataupun suruh zina dengan orang lain kan, zina mak ayah contohnya kan. kalau tak aku tembak adik dia baik kita ni baik kita yang mati kan ha, daripada kita buat dosa besar ni kan. ada tak tak ada darat. Kalau nak setakat nak Sua makan aa, Babi sebagainya Benda-benda okay, yang haram ni Minum malak sebagainya Tak apa lagi Tapi yang dosil Lebih besar ni aa, Kita tak boleh buat okay. yeah. Jadi Banyak-banyak je Rasulullah ni aa, di, Diberikan wahyu aa, Dan Bukan dalam keadaan Dia syakwasamka ha, Bukan maksudnya Dia beri wahyu tu kan? Dia was-was lah. Eh ini betul ke Aku jadi Nabi Jadi Rasul tu, kan? Dia waktu itu diterima dengan, dengan baik. Itulah Al-Quran. Al-Quran ha? surah An-Nahl, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna min qabli, maqal jaa'a al-haqq min rabbika fala takunanna minal muntafirin. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan, ha? keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu sebab janganlah kamu selagi orang orang Masuk orang yang lalu. Ha sebab itu Rasulullah ni bila sampai wayu semuanya, eh, eh, tidak ada syak ataupun waham. Okay. Ha jadi itulah banyak kelas kita untuk hari ni kan. ha, Tapi itulah ada tajuk yang yang yang yang besar ya. ha, Bagaimana permulaan Rasulullah diberi wahyu okay. ha, Mungkin kalau kalau sempat lagi ni ada kalau untuk lebih lebih umpangnya tu lebih mantap sirahan sirah ni sebenarnya satu yang penting eh dari segi satu kita ni manhaj haraki sirah ana ha, nabawiyah eh? kan eh, ini doktor guna makbanje tulis daripada nabi baasan ni di di baasan di, sehingga nabi wafat eh bagaimana rasulullah di eh? bagaimana strategi di sebagainya kan eh? bukan sangat kita baca sirah tu kita rasa sirah tu kan awal muharram kita baca nabi hijrah kan eh? atau Maulidul Rasul cerita pasal Nabi lahir sebagainya. Bukan sangat saja. Bagaimana perjuangan Rasulullah ni diatur dengan strategi yang baik, sistematik untuk menegakkan daulah Islam yang tadi. Okey. Dan mungkin ada lain akan lagi tapi kalau ada siapa yang inilah tentang bagaimana sistem bila haraya di Mesian apa apa dal ni. Kan? Ah sebab pimpinan kita, kita nampak oh demokrasi ada setengah hantar kita ni yang dia Boykot terus Kan Sistemnya kata Apa ni Tak bagus Ataupun Jahiliah Terbagainya Tapi ha? baik, baik kita negatkan Khilafah terus Kan Aa, Jadi nak menegatkan Khilafah ni tak boleh Dia kena melalui ha, Maruti bul'amal ni Step by step Yang pertama tadi Fadul Muslim Indah-indah muslim, kan? muslim Yang kedua Baikin Muslim Yang ketiga Musylamat Islamiyah kan Masyarakat yang Islam kan? Cara kita nak membina kan? Daulah kita Ataupun Khilafah Selepas sama ke masyarakat bawah ada daulah Kena ada negara dulu Bawah dia ada kilafah Tak boleh tiba-tiba kilafah -tiba tu Tak boleh Contoh orang nak ambil PhD Tiba-tiba ambil -tiba PhD BA tak lalu lagi Master nak ambil ni Tak boleh Jadi kita kena tengok step by step Jadi mungkin waktu waktu yang selepas ini, Ada masa lain Kita akan tengok Boleh kita bentang dengan dengan baik Supaya kita boleh faham Dan kita boleh tahu bahawa rasanya, Apa yang kita buat ni betul bukan kita dalam keadaan ke kan? kan? Jadi itulah uh, untuk kuliah hari ini, saya minta maaf Ada ke soalan? Lain kelaslah eh. Lah, ya? Tak apa -apa. Jadi kita tangguh dan a uh, kita ikut dengan pasal daripada profesor Francis. Buat